ndipo na inachukua nafasi hii ili niweze kuwakaribisha tunapoendelea kumkaribisha Mungu mwenyewe ambaye ndiye mwenye neno na hili neno litasimama bila kupotesha wakati ebu zote popote pale huko tuweze kuungana kwa pamoja kumuomba Baba mtakatifu Mungu wetu nao sana Tunakushukuru na kuhimidi jina lako maana wewe ni Mungu na zaidi yako hakuna Mungu mwingine. Uliumba mbingu inchi na bahari na chemi-chemi za maji. Sisi wanadamu pia ni kazi ya mikono yako. Tunakushukuru kwa kutuumba kwa njia ya ajabu. Na baba wabiguni umeona hata tukiwa wenye dhambi tuweze kuwa watenda kazi pamoja nawe. Naomba kwa ajili ya kila msikilizaji anaosikiliza na kila familia ambaye imeaakirishwa katika radio hii ya Baguzi Grobo Radio. Naombea kila wasikilizaji mahali popote wako, ikiwa ni asubuhi, ikiwa ni mchana, ikiwa ni jioni, ikiwa ni usiku. Ili wao wote pamoja nami tuweze kubalikiwa Nami kama mtumishi wako naomba ukanitumie kuwafikishia watumishi wako neno lako ambalo litasimama daima dawama roho wako waweze kuendelea kutuongoza na kutusaidia atamariki maisha yetu na kutuongoza ukaribia zaidi tunaomba tupiamini tutakuwa na mwanzo mzuri hadi tamasha katika jina la Yesu tumeomba amen basi wasikilizaji wetu Wakati huu nina wakaribisheni katika kipindi hiki cha neno litasimama nikiwakumbusha ya kwamba jana tulikuwa tunaangalia juu ya kitabu cha Mwanzo 13 15 17 na 18 na tukaangalia tukaona ya kwamba mtumishi wa Mungu Abraham baada ya kutorokea Misri kwa ajili ya ukame uliokuwa huko kanan mahali alipopelekwa na Mwenyezi Mungu basi na baada ya kufanya mitihani huko akaanguka sasa anarudi katika nchi ya kanani. akiwa tajiri mkubwa kwa mifugo na kwa fedha na pia kwa watumishi mtoto wa ndugu yake roti akiwa ya pamoja naye na kwa sababu katika nchi hii ya kanani ukikumbuka kulikuwa na ukame. Ikawa chakula ya mifugo ilikuwa ni haba na hivyo watumishi roti na alikuwa pia ameweza kufaulu kuweza kupata na mifugo na kuweza kuwa na wateja kazi basi kukawa na ugombi baina yao. Tukaona unyenyekevu wa mtumishi wa Mungu Ibrahim. Hii anaendelea kumwambia huyu mtumishi huyu mtoto wa ndugu yake ya kwamba sisi ni familia moja na sio familia moja tu ya kuzaliwa hata imani tuna imani moja na tumekuja hapa tuonyeshe watu hawa juu ya Mungu aliyeumba mbingu na nchi basi kuwa na ugombi mkatie yetu akampa nafasi nafasi ya kuchangua na tunaona wengi wakiwa na kiburi na wakiwa na ubinasi kama roti ambaye angeweza kumwambia baba mimi niko hapa kwa ajili yako nilicho nacho nimepata kwa sababu yako mimi nionyeshe kule nitaenda na huko ndio nitaenda Biblia inasema aliinua kichwa akaangalia Bondela la na akaweza kwenda huko maana kulikuwa na miji mizuri kulikuwa na maji kila mahali ulikuwa na hali nzuri ya kuweza kutamalaki utajiri wa ulimwengu huu bila bila kuangalia na kuona shida iliyokuwa huko maana Biblia inasema Sodoma walikuwa wametenda dhambi watenda dhambi na dipo hakuweza kuangalia na kama aliangalia alipuuza uovu uliokuwa pale na akaona kwa sababu miji hata pia kuna nafasi ya kufanya biashara kubwa akaenda kuishi kule na ndipo basi tunaona ya kwamba Ibrahimu naye akaweza kuheshimiwa kule upande wa milimani na akaweza kuishi huko akiwa na amani sasa lakini ndugu na dada zangu tunaona baadaye Ibrahimu vile alivyoweza kuona huyu mtoto wa ndugu yake amepatwa na shida baada ya kutekwa mateka naye Ibrahimu kupitia kwa kuomba Mungu akaeza akaweza kwenda na kuweza kumuoa ndugu na dada zangu unyenyekevu wa Mungu ni wa ajabu na yeye alikataa kabisa kuchukua mali ambaye alirudisha kwa hao watu wasije siku moja wakasema ya kwamba walimsajilisha lakini Biblia inasema Aliinua mkono wake na kusema mimi siwezi kuchukua kitu chochote chako na akasema usije ukasema ya kwamba ulinitajirisha mimi kwa sababu alikuwa ameahidiwa na Mungu na akaamini hivyo ya kwamba Mungu angeweza kum kumkupe kumu, kumuinua na kuweza kumbariki katika mibaraka ya hali ya juu je niangatu anachukua advantage ya wengine kwa sababu ya kujitajirisha hata wengine wanaua wengine ili waweze kujitajirisha. Mungu anatuomba ya anatu, tuki, tukiwa na ubinafsi huo, tunakosa kumtumaini. Maana katika hali yote Mungu anaweza kukubaliki. Na ndipo Mungu akasema ya kwamba Abrahamu abalikiwe na ataendelea kubalikiwa. Na ndipo neno linasema hata Mungu akaendelea kuwa na yeye na mwishowe akamwambia usiogope mimi niko na wewe mpaka niweze kutimiza ahadi zangu. Na leo tunataka kuangalia Mungu katika vizazi vyote analetea watu wake kitu tunaita mtihani baada ya mtihani Ibrahim alileta mtihani katika Misri lakini alianguka na ili aweze kwenda katika hatua iliyo aweze kwenda hatua ya mbele ni lazima arudie mtihani na mtihani ule sasa utakuwa mgumu kuliko ule wa Misri ambaye aliweza kudanganyana huko akasema mke wake ni dada yake hata kama alikuwa dada yake tuliona ya kwamba Alificha ile uhusiano uliokuwa kati yake na huyu dada yake ak akapicha ya kwamba si mke wake ili aweze kujiponya sasa atakuwa na hali gani katika mtihani wa sasa kwa hivyo hivyo tunaona ya kwamba Mungu kila wakati anataka watu wake wakue Hawezi kuachilia mtu wa Mungu Mungu hawezi kuachilia mtu wake akae akiwa homa. lazima aweze kumuangalia na kuweza kuona atakuwa namna gani. Na leo ndio tunataka tuweze kuangalia part two ya Ibrahimu jinsi atakavyo atakavyo endelea. Nina wakumbusha haya kwa sababu ni inaona tutaendelea kuona vile Ibrahimu anavyoendelea kuwa na uhusiano wake na Mungu. Na kwa hivyo wapendwa tunaendelea bado katika vitabu hizi ili tuweze kuona vile Mungu atakavyotusaidia. Neno la Mungu linasema ya kwamba kitabu cha mwanzo Kuminasaba. Na ni katika aya Ibrahimu kwanza kabla haja sijasoma kitabu hiki ninataka nikukumbushe hapa ya kwamba Mungu alifika mahali akambadilisha Ibrahimu jina lake lilikuwa linaitwa Abram akaweza kubadilishwa akaitwa Abraham na Abraham ni kumaanisha baba wa mataifa na akamwambia ulishike agano rangu na anasema unajua e, ilifika mahali mpaka Abraham kama mwanadamu akaweza hata kushangaa Mungu huyu Mungu anamweongeza siku baada ya siku. Atamfanyia nini? Atampatia nini? Nipo akamwambia wewe baba utanipa nini na umeninyima mtoto. Ahadi uliyoniahidi bado hujatimiza. Mimi sasa ninaelekea kuwa miaka eh miaka miaka na miaka 100 naelekea. Niko karibu 80 sasa. Na sasa wewe hujanipatia mtoto iko namna gani ni nini utanipa Kumbuka hii ni wakati ule aliporudi kule kwake na akaanza kuwa na hofu sasa mimi nilikuwa na amani hapa lakini sasa nimepanda watu hapa wataenda kujiunga na mwishowe watakuja kunivamia Mungu akamhakikishia usiovome mimi niko pamoja nawe na ndipo sasa anamuliza Mwani Mungu utanipa nini Mungu akamwambia wewe utakuwa mbaba wa mataifa na Mungu akamwambia tembea mbele zangu katika ukamilifu maana mimi ni Mungu nami nitafanya agano langu nami nitakuzidisha sana wewe Ibrahimu na akaendelea akamuelezea jinsi atakavyomsaidia Abrahamu akaanguka kikundi fulli akamsujudu Mungu Mungu akasema agano langu linaofanya na wewe nila hakika na niamini nitakufanya wewe uwe na uzao mwingi sana na watu wafalme watatoka kwako na agano langu linalolifanya mimi Mungu litakuja na litakuwa hata baada yako uzao wako baada yako wewe nchi hii na nitakupatia wewe na uzao wako. Hi inchi Mungu anarudia tena, anaendelea kumwelezea. Na ndipo neno linasema uwe mwaminifu na ujue hata kama ni hivyo, Kulizi inchi hii hautairidhi sasa, wala uzao wako hauta hawataniridhi sasa, lakini ni baadaye ndipo akamwambia hata uzao wako mpaka kwanza utaenda uhamu, uhamishoni ndipo kikombe cha uovu wa wa, wa, wa hawa wakanani. kanani kitakapofulika basi ndipo nitakuja kuwaondoa ipo neno linasema Ibrahim akabadilishwa jina akapewa Abraham akaitwa baba wa mataifa Unapoangalia katika kitabu cha Mwanzo 15 ni ya 10 eh, eh, 17 Mwanzo pas 5 akaambiwa utaitwa Abraham. Hauitaitwa Abraham sasa utaitwa Abraham utaitwa Abraham. Na akaambiwa Sara naye Sarai hataitwa Sarai ataitwa Sara. Hiki hiki prince princes yani ni mama wa princes ni mama wa mataifa pia Na Biblia inasema hivi katika mwanzo haya ni ya 15 Neno la Bwana linasema hivi Akamwambia salai utamwita Sara Hata ito Sarai tena sasa sasa ito Sara Nami nitambaliki huyu mke wako aye atakuwa mama wa mataifa na uzao mwingi sana utatoka kwake huyu mama huyu ndipo akaambiwa ili na wewe uweze kuwa sasa taifa langu nimeweza kukuamuru ni lazima kuwe na ile hali ya kutahirishwa na hii kawa ni ishara ya kuonyesha ya kwamba hili ni kabila la Mungu ndipo neno linasema katika kitabu cha Warumi kitabu cha Warumi Paul 3:11 akaweza kupata hali hii ya kutahiriwa ikiwa ni darizi ya kutahiriwa ni muhuri kabisa Mungu alipompatia na haki unao, unao haki aliyekuwa nayo sio muhuri wa kudhihirisha ana, ana haki ni kudhihirisha haki aliyekuwa nayo alikuwa abraham alikuwa na haki abraham alitembea na Mungu hata kabla hajatenda kitendo hiki watu wengi hawajajua ya kwamba wanadamu popote pale hawezi kuokolewa kwa matendo lakini matendo inadhihirisha wokovu ambaye wewe na mimi tunaupokea kwa njia ya imani na ndivyo anasema ya kwamba basi imani sipo kuwa na matendo hiyo ni imani ambaye imekufa imani ya Ibrahimu ikadhihirika wakati alipoagizwa na Bwana juu ya kutahiri na akaweza kufanya jambo lile ili aweze ku, iweze kuwa ni muhuri wa ivua kudhibitisha imani aliyokuwa nayo ambaye ilifanya ahesabiwe haki na ikafuatana na matendo na ndipo aweze kufaulu kuwa baba wa wale ambaye hawajatahiri pia mapendwa hiyo ni imani ambaye alikuwa nayo kabla haja tahiriwa na apate kuwa baba yao wale ambaye hawajatahiriwa. Kwa hivyo akaambiwa sasa hii ndio itakao kuwa kwa uzao wako ya kwamba kila mtoto anazaliwa ni lazima aweze kutahiriwa akiwa na msiku nane. Na ndipo basi Mungu akamheshimu Ibrahimu Malaika wote wa biguni, wakaweza kushuhudia jambo hili ya kwamba vile Mungu anavyoingiliana na watu wenye dhambi na vile anavyojali hata watu wanapokuwa ni wenye dhambi. Leo hii tunaona ya kwamba mtu anapotenda dhambi moja hivi ama anapopereza, anachukiwa hata anaonekana kana kwamba ni mtu duni sana. Lakini Biblia inatufundisha hata baba wa imani Ibrahimu aliweza kuteresa na Mungu hapo kumfutuba aliendelea kuvumiliana na yeye Mungu hapendezwi na kibote cha wenye dhambi wapendwa Mungu anapenda wenye dhambi sana sana na anataka wenye dhambi wa waweze kumrudia Ibrahimu siku moja akiwa amekaa katika hema yake tuliona ya kwamba akaona wageni na akaweza kuwakaribisha kwake na neno linasema ya kwamba, kumbe walikuwa si wageni wa kawaida akawakaribisha wakakula na wakunywa na mwishowe wakaweza kuwa kumbe ni watu ni, ni ujumbe uliotoka mbinguni wa kuweza kuangamiza lakini kwa mtu wa Mungu ni ujumbe uliokuwa unakuja kumualifu yale ambaye wanaenda kutenda katika ya neno la Bwana linasema siri zote ni zake ya Bwana Mungu kumbukumbu kumbu ya Torati 29 kenda, kenda. lakini sile siri tunapofunuliwa hizo ni zetu na watoto wetu yale ambayo tumefunuliwa ni yetu na watoto wetu Kwa hivyo ndipo tunaona Abraham akaona tu ni wageni tu lakini kwa sababu alikuwa ni mkarimu akawakaribisha na kumbe kwa, kwa hawa wageni ilikuwa ni hali ya kuweza kufungua mlango wa kujulishwa siri za mbinguni Kazi ambaye walikuwa wanaenda kuifanya ilikuwa ni kazi ya kuangamiza lakini Ibrahimu akajulishwa maneno haya Hii ni hali pale sasaidia watu kuelewa ya kwamba Mungu ana uwezo wa kuweza kuelezea juu ya mambo yatakao kuja alafu ndipo neno linasema ya kwamba wakawa tayari kumfunuliwa huyu eh, Ibrahim. Ukiangalia Zaburi 25, verse 14 Inasema inasema hivi Siri ya Bwana iko kwa wamchao naye anadumisha agano lake Siri ya Mungu iko kwa watu wake Nikikuongezea aya nyingine inasema hivi katika kitabu cha Mosi 3 aya ya 7 Ya kwamba hakika Bwana Mungu hata ruhusu lolote litokee duniani bila kuwapasheni habari watumishi wake manabii Na ndiyo unaona Daudi anasema Daudi katika Zaburi 25:14 Siri ya Bwana iko kwa wanao mchao naye anadumisha agano lake kwao Basi kwa sababu Ibrahimu alimte alimcha Mungu akamheshimu Mungu akamkaribisha Mungu bila kujua akaweza kufunuliwa siri za binguni. Na ndipo neno linasema ya kwamba Mungu mwenyewe huyu maana alikuwa ni Yesu pamoja na malaika wawili eh walipokuwa wanaondoka akasema moyoni Nitamfichaje huyu Abraham, mambo ambaye ninataka kufanya. Katika kitabu cha mwanzo 18 verse 17 anasema nitamfichaje. Anasema ya kwamba kwa sababu kilio cha Sodoma na Gomorra ambaye ni inchi zilio zimeharibika na kutenda uovu mbele za Mungu. Kilio hichi kimeweza kunifikia katika vikuni. Sateremuka ndivyo anavyosema Bwana, nione mimi mwenyewe. Ipo ni juu hivyo usikia ndivyo hivyo. Nikusema Mungu alikuwa anajua? La, Mungu alikuwa anajua alikuwa naelewa Mungu alikuwa anafahamu lakini anaongea katika lugha ya kibinadamu ili tuweze kuelewa vile mambo yanavyokuwa Lakini katika hali hii unapoangalia katika kitabu cha Genesis 18:20-21 Hivi yanavyosema nitaenda mimi mwenyewe nikaone na ni kwa sababu anataka aende angalie kama hawa watu wanaweza Angalawa kuchukua rehema na neema zake ili aende waendelee kugairi kumbuka kule katika katika uh, inchi ile ambaye ni Nineve Mungu aliweza kuendelea kuwasaidia hawa watu wa Nineve lakini Watu anineve wa waligeti Neno la Bwana linasema ya kwamba tutaendelea Mungu anaendelea kutupatia nafasi siku baada ya siku na ndipo akateremka Neno linasema alipowweza kutembea akamfunulia Abraham juu ya mambo haya na Ibrahim akasikitika sana Na ndipo basi alipobaki na Yesu Abrahamu. Neno linasema Abraham alipofunuliwa mambo hayo, alisikitika sana akikumbuka ya kwamba mtoto wao roti yuko pale. Aliweza kumuoa kwa upanga kutoka kwa wale Maaramai, lakini sasa atafanya nini? Mungu ameamua ya kwamba ataweza kuangamiza nchi hii na yeye yuko pale ndani. Atafanya nini? akayenyekea mbele ya Yesu na ndipo akaweza kumwambia sasa Mungu ikiwa sasa unaangamiza hii Sodoma na Gomora na je utaweza kuuangamiza watu wa, wenye haki na watu ambaye ni waovu na ndipo neno linasema aa akamuuliza wana naomba kama ikikupendeza Kukipatikana watu hamsini huko unaweza kuendelea kuangamiza nchi ama miji hii na ndipo Mungu akamwangalia akaona huruma iliyokuwa ndani ya Abraham Wapendwa Abrahamu alikuwa na roho kama ya Yesu. Alikuwa napenda wenye dhambi wa wokowe. Ingalawa waweze kupata nafasi ya kufanya suruhu na kuweza kujiunganisha na Mungu. Lakini unaona ya kwamba. Katika dunia tunamoishi. wovu ambaye ulikuwa unaendelea kama Sodoma na Gomora ungali uko. watu wanatenda uovu katika ulimwengu huu watu wameacha mambo ya kiasili wanafanya kinyume kama vile sodomu ilivyokuwa na ndipo Mungu anashindwa kwako wapi wakina Ibrahimu wa sasa kuweza kulilia dunia hii na kuweza endelea kuionya na kuendelea kuprid on behalf of the Lord or on behalf of these people to the Lord Ibrahim alikuwa na roho ya Mungu. Na ni ni rohoga ni roho gani Yesu aliyekuwa nayo alipokuja hapa duniani. Unapoangalia katika kitabu cha ja Ruka hiyo 22. Luka 23 verses 24. Alipokuwa kisurubishwa na hao waovu pale msalabani Yesu alilia kwa sauti akiombea wao waliokuwa wanamsurubisha. Anawasema, Baba, wasamehe hawa waovu, maana hawajui lile wanalo litenda. Unaposikia kwamba Abrahamu alikuwa na roho kama ya Yesu, ni kwa kweli alikuwa nalilia wenye dhambi. Yesu hata kama wenye zangi walikuwa wanamwangamiza alikuwa nawalilia anaomba baba mtakatifu wasamehe maana hawajui lile wanalo lifanya ndipo basi Ibrahimu leno linasema alikuwa rafiki wa Mungu sababu yeye alikuwa ni baba alifanyika kuwa baba ya wote watakaoamini Katika kitabu cha Yakobo 2. Yakobo ni mbili, haya 25 na inasema hivi Maandiko yakatimikwa ya kwamba Ibrahimu alimwamini Mungu na akahesabiwa haki naye akaitwa rafiki wa Mungu Warumi ine, aya ya moja. Yeye akaweza kupewa haki ya dalili ya kutahiriwa ili aweze kuwa baba ya wote ambaye hawajatahiriwa. Kwa hivyo Ibrahimu ni baba ya watu wote duniani wale wanaomwamini Yesu. Haijalishi kama walitahiriwa, haijalishi kama hawajatahiriwa, imani ya Ibrahimu ilidhihirika kwa kitendo hicho natsio kitendo hicho kilimfanya kuwa mwenye haki Mungu anapostoa katika ushuhuda wake anaposhuhudia Ibrahimu anasema Ibrahimu aliweza kutii sauti yangu na akaweza kushika agano langu na sheria zangu akashika wapendwa siku hizi nasikia mahubiri Hata inaohubiriwa na wahubiri wakuu wanasema ya kwamba sheria ya Mungu haina maana anasema ya kwamba sasa sisi hatuna atu, haja ya kuitii sheria lakini biblia inaonyesha Ibrahimu alikuwa amechaguliwa na Mungu ili aweze kuwa ndiye atakaoleta kizazi ulimwenguni kitakaoendelea kutunza sheria za Mungu ambaye shetani tangu akiwa mbinguni ameendelea kupingana na sheria hizi za Mungu na anaendelea kusikashim na kuonyesha ya kwamba hazina maana lakini wapendwa nataka niwajulishe ya kwamba sheria za Mungu ni tabia ya Mungu na haiwezi kubadilika wala kutanguka Mungu akasema Bali na ye kushika maagizo yangu na maga, na maagano yangu na sheria zangu ninajua ya kwamba atawafundisha watoto wake kuendelea kushika maagizo yangu na sheria zangu na kuweza kusimama katika haki ulimwenguni huu kudhihirisha ya kwamba kuna watu wanaoitwa kwa jina lake Mungu Unaposoma katika kitabu cha Mwanzo aya 18 anasema Ninajua Ibrahimu atakuwa taifa kuu na mataifa yote ya dunia yatabarikiwa. Katika aya 19 Mungu anasema, "Maana ninajua yeye atawamuru wana na wana baada yake waweze kusimama katika haki na hukumu na washike sheria na Mungu amtimizie Abrahamu mambo kwa hivyo hii ilikuwa ni heshima kubwa kwa Ibrahimu. Hii ni aitwe awe baba wa taifa la Mungu na aweze kutoka generation mpaka generation aendelee kuwavudisha watu juu ya sheria hizi hizi ambaye wahubiri wengi katika ulimwengu wamezikanyaga chini. Ninasikitika ninapoona jambo hili ya kwamba watu wengi wanakataa kata, kata sheria za Mungu. Na Yesu anasema hivi, Mathayo 7:21. Siku kila mtu aniiitae Bwana Bwana atakaoingia katika ufalme wa Baba, bali ni wale tu wanaofanya yaliyo mapenzi ya Mungu. Na mapenzi ya Mungu ni gani? Katika kitabu cha Yohana waraka kwa wa Yohana wa kwanza Haya ni ya 3 anasema na mapenzi ya baba ni haya Tushishike sheria zake nazo sheria zake hazina shida ikiwa sheria za Mungu hazina shida nani mwenye shida ni mimi na wewe tunaozivunja Ndipo basi kupitia kwa Ibrahim. dunia ingebalikiwa. Maana ni kupitia kwa Ibrahimu mwokozi wa ulimwengu angeweza kuja katika ulimwengu huu na ndipo neno linasema ya kwamba Mungu akasema ninamjua huyu Abrahamu atashika sheria zangu na atafundisha vizazi vyake kuendelea kushika sheria zangu na katika kizazi chake Mungu atalete mwokozi wa ulimwengu. Wakati ule Abraham familia ya Ibrahimu ilikuwa ni zaidi ya watu elfu moja. na walikubali kutii na kuabudu Mungu mmoja kama nyumba yake ilikuwa ni shule ya kuwafundisha watu sheria za Mungu na mapokeo ya Mungu aliendelea kuwafundisha watu jinsi wangeendelea kumwabudu Mungu na kupikia kwa Hawa wangefundisha watoto wao na kupitia kwa watoto wao wangefundisha vizazi vinaokuja na ingeendelea hivyo mpaka duniani ingejaa na watu wanaoendelea kushika sheria za Mungu na maagizo mungu. Katika zamani zile baba ndiyo aliyokuwa kichwa cha familia na hata mzee kama yeye anaheshimiwa na watoto wa, watoto wake hata wanapoendelea kuwa wakubwa yeye angaliko yeye ndiyo alikuwa anaendelea kufundisha watu Ndipo unaona ya kwamba anawakusanya wote na anawaonyesha muachane na kuabudu sanamu muombe Mungu wa kweli muendelee kumusikiliza na kumtii na kuachana na hali ile ya kuabudu sanamu Leo hii kuabudu sanamu kuna linganisho na watu wengi ambaye wapendo wamekataa sheria za Mungu na wanaendelea kuvundisha kwamba hazina maana huku tukiangalia Biblia inasema ya kwamba ndio zitakaoweza hukumu watu katika hukumu ya Mungu sasa ya kwamba hazina maana na ndiyo zitakao simama hata katika wakati wa hukumu Ibrahimu akawafundisha wachana na kuwa ndu sanamu shetani mambo leo amewaonyesha watu wa Mungu ya kwamba sheria hazina maana na hivyo anawaingiza watu katika ile hali ya kuabudu miungu badara ya kuabudu Mungu Mungu aliendelea kupanga mipango mahususi ya kuweza kufanya watu wake kutoka kizazi mpaka kizazi iweze kuwa naabudu ndio unaona Abraham akatengwa kutoka kwa watu wake watu wake familia zao walikuwa wanaabudu miungu na, na kaondolewa huko ili aweze kuwa a peculiar person kupitia kwake kuwe na watu wanaomwabudu Mungu Biblia inaendelea inasema kwamba baada ya kutoka huko Mesopotamia ameletwa katika nchi ya Kanani na vizazi kwa kizazi chake Mungu analeta kizazi kitakao mwabudu Ndipo basi tunaona ya kwamba Tipo Mungu akasimamisha ijiri ya kweli kupitia kwa Ibrahimu na kupitia kwa vizazi vyake vilio kuja baadaye lakini wao walipokuwa wanaendelea kumwabudu Mungu shetani alikuwa bado yuko kazini anaendelea kuwadhatisha hapa na pale kama vile tunavyoona hata leo tunapotafuta ukweli wa Mungu shetani bado anatutatisha. kutuchanganyia ukweli na uongo na ukweli na uongo unapozichanganya inakuwa ni uongo ndipo basi wapendwa yeye alisimama Ibrahimu imara na akaendelea kuwafundisha watu wake na kama tungefuata kama tungefuata nyayo za Ibrahimu dunia tungekuwa na imani ambaye haiwezi kutupwa. uungu na Mungu angejidhihirisha kupitia kwetu. Wazazi wana jukumu kubwa. Ibrahimu alifanya jukumu lake kama mzazi. Wafundisha watoto wake ya Mungu huyu. Leo tuna kizazi ambaye hata hakijui mbele wala nyuma maana wazazi wameweza kupuuza wajibu wao wa kuwaleta watoto katika kumcha Bwana. Neno la Bwana linasema, mle mtoto jinsi ninavyompasa naye hata atakapokuwa mtu mzima hata toka katika hali ile. viongozi wa dini na wazazi tumepuuza manake hata wale wanao fereko ndani ya ya ya, ya madhehebu badana ya kuonyeshwa umuhimu wa sheria ya Mungu wanaonyeshwa hatuko chini ya sheria hatu kwa kweli ndio ni, ni, ni, ninataka nieleweke ya kwamba we are not really under the law kwa sababu hatuko chini ya sheria hii ni kusema ya kwamba tuvunje sheria tumishi wa Mungu Paulo anasema asha bali tunazidhibitisha sheria Hivi ni kusema nini tunaposema hatuko chini ya sheria ni kusema ya kwamba sheria iliyokuwa inatuhukumu kifo cha milele Yesu aliweza kuitimisa. akafa kifo cha milele pale msalabani na ndipo akavuvuka akiwa na ushindi hivyo sisi ndani ya Yesu tuna ushindi lakini tunapokuwa na ushindi ni kusema ya kwamba tuendelea kuvunja sheria Asha tunaendelea kudhihirisha kwamba sheria na Mungu hazitanguki. Dio sababu hiyo zilimtoa Yesu ilimbidie aje aweze kufa. Na akatimisha sheria, na hivyo tukiwa ndani yake, hatuna ruhusa ya kuvunja sheria. Maana tukivunja sheria tena, tutakuwa wenye zambi Wazazi wanaendelea kupuuza mambo haya. Viongozi wa dini wanaendelea kupuuza mambo haya. Wakisema ya kwamba hatuko hatu, hatu, hatu, hatu chini ya sheria tena hatuna haja ya sheria tena lakini wale wanaotaka na kufushika sana neno la Mungu na sheria za Mungu wanaendelea kufundisha watoto wao jinsi inavyowafasa wale wanaoonyesha watu hawako hawana haja ya sheria tena wanaendelea kufanya watoto waweze kuabudu sanamu yao unaona kuna watoto wengi wanaanza sana wafundishi wow, watoto wao maana hakuna mtoto atafundisha mtoto mwingine kama yeye hakufundishwa. lakini from generation to generation kama tungekuwa watu wanafundishwa juu ya uhumumu wa sheria za Mungu na vile Mungu ambaye aliweza kumuita Ibrahimu na akawa baba wa wale wanaoamini na vile Ibrahimu alivyomwamini na kushika sheria zake na kuzitunza hivyo na vizazi hata vizazi tungekuwa tunafundisha hiyo kuna haja ya revival kwa wazazi inahitajika kabisa na inahitajika watoto wazazi wajue umuhimu wa sheria ya Mungu ambaye haiwezi kubadilika na pia kuna revival inahitajika viongozi wa dini waone umuhimu wa sheria za Mungu sio kwamba zitatuokoa lakini ni wale tu wameokolewa sheria ni za wale wameokolewa wapendwa kumbuka ya kwamba hataona waisraeli walipewa sheria hizi baada ya kuokolewa kutoka katika nchi ya Misri hivyo na mimi tunapomkopokea Yesu kuwa bwana na mwokozi wetu sheria ni zetu maana tumeokolewa tunakuwa na tabia yake mwenyezi Mungu jamu lingine ambalo ninaliangalia kwa huyu baba wa imani aliwafundisha watoto wake asubuhi na jioni Hivyo alikuwa anatengeneza ana madhabahu na nyumba nyingi zimekosa madhabahu ya asubuhi na jioni watoto wanatoka na wazazi wanatoka wanatoka kama vile ngombe tuna na faransa toka hawawezi hata kupata nafasi ya kuabudu Mungu jioni na asubuhi Bali kila mtu anaenda kivi Wanasema hakuna wakati. Yuko na dada zangu. Wazazi wanapojisikia kwamba hawana wakati. Hata ya kushukuru Mungu kwa ajili ya neema yake. Watoto watakuwa hivyo hivyo hawana time. Kuna hitaji na wakati asubuhi na jioni unakaribia mnakaribia ile kafara mnakaribia ile ile ile uh, hali ya kuabudu Mungu morning and evening devotion is needed baba kama kuhani unastahiri kuweza kuwaleta watoto wako familia yako mbele ya Mungu asubuhi na jioni maana hivyo divyo Ibrahimu alikuwa anafanya Kushukuru Mungu kwa ajili ya yema ambaye amekutendea. Na wale wanaompenda Mungu wanaendelea kuweka madhabahu kila mahali wanapokuwa. Kwa hivyo wapendwa tuinue mioyo yetu tuile kwa Yesu Tulete watoto wetu na kuwaonyesha juu ya ukweli wa Mungu na sheria za Mungu na kuwaonyesha haja ya kuabu, ya, ya kumsujudu Mungu asubuhi na jioni kabla hajatotoka kwenda katika shughuli zingi. Na ikiwa hivi katika kila nyumba ya Mkristo, ulimwengu utajua ya kwamba sisi kweli ni watoto wa Mungu. Ndipo basi nyumba ya watu wa Mungu ambaye imeundwa kwa imani ya kweli ya vibiria. wataendelea kukaa wakiwa na influence ya kuinfluence wengine ya kwamba watoto wao wanakaa kwa njia inayostahili wakijua ya kwamba hakuna kutoka kama ngombe asubuhi Yani kama mbusi vile unayamuka tu na kuondoka ni kuanza kupata nafasi ya kushukuru Mungu. Amekulinda usiku kutwa. Umeamka. Hata jioni unaporudi, unapata nafasi ya kumshukuru Mungu. Amekutunza. Hakuruhusu haku, haku, haku, haku upate ajali na unajua kila siku kunakuwa na ajali. Haujawahi kujiuliza ni kwa nini wewe haukuhusika katika ajali? Hilo tu, teke yake ni jambo la, la kushukuru Mungu uno umeenda umeelesha gari lako ama umetembea lakini haukupata ajali Mungu akatukusua kwa ajili ya jambo hilo lakini wengi wanaona ni kawaida tu mapendwa Shetani ametunasa katika shughuli za ulimwengu huu kiasi ya kwamba hatuna nafasi ya Mungu Abraham aliweza kukubali kukaa na Mungu na kuendelea kutembea na Mungu katika siku zote na leo hii yeye anataka upendo wetu uweze kuwa kwa nyumba zetu uweze kuwa kwa Mungu uweze kuwa kuonyesha wengine juu ya vile Mungu anavyostahili kuabudiwa na unapojua fundisha watoto wako na watoto wako watafundisha watoto wao na watoto wao watafundisha watoto wao na siku atakapokuja Yesu Oh what a blessed hope that ya kwamba utaona vizazi vyako vyote kutoka mahali wewe uko. mpaka kurudi kule mpaka Yesu atakapokuja wote wakiungana kwa raini wameinherit the kingdom itakuwa ni uzuni kubwa ikiwa wewe utakosa biguni na watoto wako wakose biguni na watoto wa watoto wako wakose biguni kwa sababu ulinegrek wakati wako. nyombi langu ya kwamba Mungu aendelee kutusaidia aendelee kushika mkono aendelee kukuelimisha nyumba yako iweze kuwa nichua ambaye. watoto wako watajivudisha na ndivyo watakapoendelea kujivudisha kumcha Mungu na kushika sheria zake ndipo nao waweze kufundisha watoto wao na watoto wa watoto, watoto wao na ndipo vizazi viendelee vikiendelea kukaribia Mungu kuna hitajika revival and reformation kuna uhuisho wa pekee na matengenezo ni wapi tulioenda kando na mpango wa Mungu Mungu anasema rudi katika njia pana uangalie ni wapi tulioenda kando Ibrahimu amekuwa baba wa wale wanao imani je una imani ya Ibrahimu na kama una imani ya Ibrahimu Imani ya Ibrahimu ilikwaje? Ilikuwa alisimama katika neno. Nasi tukisimama katika neno, wapendwa, tutakuwa na imani ya Ibrahimu na Ibrahimu atakuwa ni baba yetu na kile aliyoahidiwa sisi nasi tutakuwa walidhi pamoja naye Bwana asifiwe. Ebu Mungu akubariki. Unapoendelea kuegemea katika neno. Maana siku zote neno litasimama wapendwa na ujue ya kwamba kila wakati unaposimama katika neno ni lazima ufanye mitihani na mitihani hii unapoendelea kufaulu unaendelea kutoka utukufu moja mpaka utukufu mwingine ninaona saa zetu zimekimbia lakini Mungu akitujalia siku ya kesho tutaangalia baada ya Ibrahimu ambaye alikuwa anaitwa baba wa mataifa baba wa mataifa yote na wale im, wanao wanaoamini yeye alipata mtihani mwingine baana ya kuanguka ule wa kwanza ule ule wa Misri maana Mungu ni lazima amsaidie arudie mtihani lakini this time round utakuwa mtihani mgumu na ninaamini kwa uwezo wa Mungu ili jambo litatusaidia kuendelea kumtegemea maana ataendelea kutusaidia na neno litasimama hebu tuweze kuomba Baba katika jina la Yesu tunakushukuru sana Tumeona jinsi ulivyo mkuu na jinsi unavyostahili sifa na kutukuswa na watu wote tunaona umetuitia sisi tukiwa watoto wako tuwe na imani kama ya baba wetu Ibrahimu lakini hata kama alikuwa na defect hapa na pale uliendelea kuandamana na yeye hata sisi tukiwa na unyonge a, na udhaifu aina mbalimbali neno lako limetuaahidi ya kwamba upamoja nasi mpaka mwisho wa dahali hivyo tunakuomba ushike mikono yetu tembea nasi e bwana ukatuongoze na kutusaidia hata na sisi tuweze kuongoza na kuwasaidia watoto wetu dipo siku ya kiyama wewe bwana utakapokuja na mawingu ya binguni. tuweze kuona sisi tuko katika ufalme huo na watoto wetu na watoto wa watoto wetu na vizazi hadi vizazi. Maombi yetu ni ya kwamba uendelee kutubariki na kubariki radio hii ya Baguzi Global Radio inapoweza kufikia wengi katika ulimwengu katika neno hili ambalo ni neno la kweli na litasimama milele daima mapenzi yako yapanyike kwetu sisi zote na kila nyumba ambayo imeakirishwa katika usikilizaji wa neno hili uweze kuwabariki maradufu na kukutana na mahitaji ya kila mmoja katika jina lake Yesu tumeomba Amen. ah uh, sana mchungaji Joffrey Ngige kutoka Seattle Washington Uh, katika makala huyu neno litashimama katika juma hili. Asante mpendwa, ah uh, tumefurahi kuwa pamoja nawe na ikiwa unataka kuongea pamoja nasi, mpata mchungaji Geoffrey katika nambari ambayo inafuata 253 213 6060 to 53 2136060 katika makala ya neno Litasimama ndani ya abagushi global radio.com yani 213401005 saa 20:48. Hayabashi kaditamati siku Ni nitakuachia wimbo ambao ni wa akina King Zehrad kutoka hapa nchini Marekani wakija na wimbo wao Imani ya Ibrahim dania@abakshi-globalradio.com e makala ya neno litojimama katika Jumahili na mchungaji Geoffrey Ngige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 ndugu ndugu mpendwa uh, wana tuweke wani, mbinguni tutafika mwisho wa safari hawani uh, wana kingiza head uh, Let's be there katika albamu yao let's be there uh, wimbo ambao natamatisha makala haya awamu ya kwanza makala muhimu katika maisha yetu neno aliita shimama naamini kwa umebarikiwa kuwa pamoja nasi. ambia jirani ambia rafiki kwa kuanzia hapo saa hadi saa hadi saa 5 kabla ya mpendwa kila siku ya juma tuko mchungaji Joffrey Gike katika makala muhimu ya neno leta si tumefurahia kuwa pamoja nawe na kwa mengi ndugu mpendwa Abagusi globalradio.com ili uweze kujijulisha mengi ndani ya agr abagushi globalradio ya mashi ni waamini kuwa umebarikiwa mpendwa hadi hapo wakati mwingine ambapo tunaendelea kubarikiwa katika makala haya ya neno litoshimama majina yangu ni Orina Untiri